Eta gorkoan, Arabia Rerrialde inguruko kronika izango dugu, kronika berezia eta kronika beltza ere, palestinara jungo gara, gazara hain zuzen. Eta israelek, eh, badakizue, israelek eh, ba, bombardatzen ari duela gaza, honen inguruan arituko gara, ointifadako kide den, koldorekin. Arratxalde, honkoldo. Arratzalde bai. Kronika beltza esaten duen, eta bagaduzu, zer kontatu du, malez, ez? Ba, bai, alaxe, arratzalde esaten dugu nola baita esaten arren, izan ere, bazken ba, egun hauetan e, gabiltza, bazoroen pare, informazioari begira, eta, bueno, hango lagunen berriei begira, eta, bueno, ba, berriak denak, latzak esaten dira, ez? Mm -hmm. Ja, bueno, illakoen eta zaurituen kopuruak gorakadoa egunez egun,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 eh kontuar hartuta Irralbarruan ba kopuru txiki bat eh, populazioren popul, kopuru txiki bat bale sinarra dela, uneko 15 inguru, ba datuak eh, beldurgarriak izaten dira, ez? Esan dezakegu ba irralgo populazio juduarenia populazio juduakia bere osotasunean, ba babesa baten diola erauari eta horrek ba botoak ematen dizkiela tamalez eh Netanyahu eta, e, eta Liebermani e, alegia eh Queen Muturreko ba, e, politikari ba erradikalenei, ez? hauteskunde e, e, hauetan ba patera aurkeztuko dira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 Eta bueno ba, erasoek e, irralgo iritzi publikoan daukaten eraginaren arabera, egingo ba, dute beezzut egingo euureke kalkulatzen duten arabera, izan ere bezaldetik, ba eskuak libre eta inginggo eragozpenik ez daukate nazioarteko komunitatearen partetik edo, ba nahi duten e, triskantza guztiak egiteko, ez, aurrekoetan ere erakutsi zan dute, eta oraingonetan, ba, antzekoa, ez, e, adierazpenak, ba, beti ere, epelak izaten dira, e, aurreko baten... E, Nazio batuen erakundetako joazkai nagusiaak ere egin zituen adietuen batzu nolaait, bat de bi partei bi alderdiei, bagauaen aman die zaioten no la ba, parean jarriz eh ba bi alderak, ez? Alegia erazotzaia eta eros, erazotua, ez? Mortzatzaia eta bortzatua, okupatzaia eta okupatua mail berean jarriz e, eta bueno, baten kriskantzak eta besteen erantzuna ba mail berekoak izango balira bezala. Eta ba bai, eguneen <laughs> latuak eta Tamalgarriak. Oraindera 3 zpalau egun hasi ziela bombarddaketak eh gazan Eta ez estakite aldeza horretik e, palestina egoera ba gertutik jarraitzen duzutenek nolabait e, ikusten har ikusten zenuten horrelako zerbait gertatu zitekenik. Bueno, horrelakoak orre, orrelako, e, ba, komentatzen dira, ez? Ba garaia da betiere ba 2 3 4 urteren bueltan horrelako eraso bat burutzen dute, orduan ba, bueno, boleto guztia zeuden horrelako txantsa bat egiteko, ez? Eh, argi geratu da inongo provokaziorik edo inongo e, inongo provokaziorik ez dela izan, ez? E, ba, bestelako eh kalkulo electoralak hituz dela gogoan hau burutzeko eta eta sur ba, izuzmatzen bai, zen, ez. Bestetik, ba, iragarrita ziukaten edo 20 berriz izaten zuten, ba, iranen kontra burutu nahi zutela erasoa, e, baina nonbait, e, ba, ejertzituaren e, agintaritza edo buruak, ba, gomendatu zien ba, ursakonetan ezartzeko, eta ezartzeko iranen, e, orduan errezen erajodute, gaza bombardatxera, eta eta, bueno, alik eta kaltea ondiena egitera, ez. E, horren arira, ba, nola behit naikoa dirazgarria dira, e, eren egun, Jilad e, Saron, Ariel Saron zenaren zemeak, e, ba, zituen adirazpenak, eh, Jerusalem Post egun argitaratutako iritzi artikulu batean,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 hala xe adiratzen ba, naziek eurek erabiltzen zituzten hitz berberak erabilita, eta bueno, eta horrelako muturreko adiratzen horiek ba, tamalez babesa ba, izaten dute irralgo gizartean ez irralgo gizarte adoktrinatuan eta eta ba bueno, al alaxera, tamalgarria baina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 Bai, eske hori da hain zuzen ere horrelako operazio baten elguru, ez, izan ere palestinarrak, gazako palestinarrak zigortzeko, horrelako triskantza mediatikooren beharrik ez daukat, ez, zigorra egunerokoa izaten da, badira urte batzuk, ba 2008an Hamasek hautezkondiak zituenetik, eta irrailek ba, inda, blokeoa indarrean jarri zuenetik, ba erabateko ba, setio, erdiaroko setioa dagoela gazan ez? Eh zinguratuta bai lurretik itsasotik eta iretik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 E, ba garai bateko lur putzuak ba itsasoko urakin baditu egin ditu eta ez daukate ur e, erangarri zornitzeko biderik ez daukate e, ur zikinak kudea, urbeltzak kudeatzeko ere e, ba, biderik ez daukate itsasora botatzea baina E, benetan e, baldintza humanitarioak oso latzak izaten dira argindarrik ez daukat e, argindarrik ere ez daukat e, e, an e, ba, gaza hor nintzen zuen zentral elektriko bakarra bombarratu zutenetik etik hortaz e, Olako baldintza alatzorietan, ba, zigorra egunerokoa da, eta eta benetan palezinarra zigortzeko, ez dute olako, ba, operazio mediatikoen beharrik, ez. Mm -hmm. e, oso adirazgarria, hilorretan, e, ba, duela azte pare bat e, argitarat erazen txosten bat, ez. E, marra gorriak izeneko txostena, e, irrelgo hauzitegi gorenak, ba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 Gainera, esaten duzun baldintza horiek, bombardak honek, ba, utziko dituen hil, e, hildako hoietaz gain, ba, seguraski, e, egoera horrein dikan larrituko duela, ez da? Nei, egoera humanitarioa berez latza bada, ba, ba areagote ingo du, ez bakarrik hildako uh, kopuruagatik e, horregatik be bai eta hildako kopuru horrek ba inguruan e, eragiten duen e, ba eta zamin guztia izan ere ba, kontuan hartu gar da e, gatzan e, ba 300 e, kilometro kuadroskasetan guken hemen konparatzen dugu nolabait Trevignoko azalerarekin ba hor bizi dira milioi eta 600.000 biztanle Horrek supazten du mundu mailan munduan dagoen e, biztale konpo biztal le ez? Eta eh orduan e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 E, lehen aipatu ditudanak ba, batez ere, e, funnttzezko e, baliabideak direna ba, bizimo du arrun baterako Huura e, horniketa ur, e, eta ur baliabideak e, ur zikinen kudeak eta eta e, argindarra eta azpigitura oinarrizkoenak, ba, errepideak eta... Iturriak, eta, bueno, ez dute, ino goztoporik, hospitaleak ere e, ba, bombardatzeko beharrezkoa bada, ez? Mm. Orduan duan, ba, bai, e, berez e, bizibaldintzak, gordinak eta latxabaldin badira, horrelako ba, e, eraso baten ostean, asko kostatzen da recuperatzea, duke aurreko neurionetako aurreko erasoa, e, bimila sortziko abenduan, bimila eta bederatziko urtarrillan izan zen, eh nineu urtebete geroago e, sartu nintzen gazan, e, urtebete geroago izan nuen aukera gazarra sartzeko eta urtebete geroago ere oraindik oso labarmenatzen, ba, egindako trizkantza eh ere, ba, zenbat eraikin azpigitura birrinduta, baina incluso gazabarruan zeuden eh errefusiatuak eta ba Etxeak, etxeak eta oso osoak birrindu ostean, ba, kale gorrian bizitzen jendeak, kanpindendetan, de, pirizkantza e, burutu eta urte bete geroago, ez. Orduan, e, ba, bueno, e, egiten duten kaltea, ba, illakoetatik aratago joaten da, eta bai, ere agotzen du, ba, berez oso latza den e, gazako bizimodua, ez. Beste kontu batetas hitz egiten. Esaten da azken e, bola da honetan, ba Arabiar irautza delako hoiek nazioarteko panorama aldatu dutela eta Palestina eta Israeleen arteko gatazka honetan, e, ba erabakigarriak e, izan daitezkela aldaketa hauek. Nola ikusten duzu hau? Bueno, oraingo honetan gertatu dira aurrekoan aurreko erasoetan gertatu ez diren ba mugimendu estrategikoak batzuk. Batetik eh ba, jarrera, ez? Egipto ko oraingo pre presidentearen jarrera, ba, nola erasoak eh, hasi ordu ordugutzi tara agertu zen eh, Gazara babesa ematera, ba jamasen eh, lehen ministroari eta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 Horrelakorik ere, ba sekula ez zuten ikusita Irraldarrek, ez? Ez bada 2006an ba e, Libanoko hegoaldean Hizbolaren kontraritu zirenean gerran eta hor ere ba Hizbol, Hizbola kigurran diamantzien Irraldarrei Hortaz, abuelo ba, eh ildakoak ildakoak badira beti eta erasoak eta horrelako sarrazkiak ba, horrelako ba Israelaren botere militarrari ba, indarrez e, nekez egin dakiokenez aurre baina aurrekotan gertatu diren beste mugimendu estrategiko, bat, estrategiko batzuk gertatu dira. Horregatik nik espero dut ba, euren ikuzpuntu ektoralistatik eta eta Jaqueta Libermanen ikuzpuntu ektoralistatik ez ze gizarteria noski baina kalkulo ektoralengatik ba kaso igual ateratzea ondorioa Ba, zaileela komeni lurrez sartzea, e, e, akaso ge, agertu daitezke rogo gizartearen barruan nabotzak,kolokan ba, jartzen dituztenak, erasoaren e, e, ez zilegitasuna, baina bai prakktitasuna eta bueno, e, olako o, aurreko erasoekin alderatuta horrelako aldaera txikiak soabatzen dira. Baina, bueno, e, gauza bataz eh hemendik e, urrunetik eta hemendik jasotzen ditugun albiste noñarrit albistetan oñarrituta egun ondorioak eta beste gauza bat ba hor bertan bizi e, egoera eta egoera latxa, eh. Bestetik eta amaitzen juteko, egin dezakegu pixka bat ere bai, e, ba hemen gurian eta nazioartean egoten ari den mobilizazioaz, ba salatzeko eraso berri hau, e, okerrez banago konzentrazioak burutu dira jada, eta pentsatzen dut, datozen egunetan ere, ba hainbat inbatekimen e, izango direla, palestinak elkartasuna dirazteko, ez da? Uhum. Bai, beti, unik, gauza bat argi badaukat zera da, Hau bakrik konponduko da, eta e, n, egunen baten e, e, bairraldarrek kalkulu ateratzen balddi dute, etzaileela komeni etzailela errentagarri ateratzen e, paleinarrake hiltzea. Eta egunen baten,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 Hemengo enpresa batek ez dio utziko eh, irralgo enpresekin edo irralgo administrazioarekin harreman kommerzialak izateari ba irraldarrek palezinarrak akabatzen dituztelako utziko dio eh, benetan presioa sentitzen dutelako ezeroso suertatzen zaielako harreman kommerzial horiek edukitzea eta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 ezin ba normal zatartu, ezin zaio harrera normalik egin, eta, e, presioa egin, presioa egin aiei, eta presioa egin behar zaio, presioa egin behar haiei, eta presioa egin behar zaio emango erakundei eta emango enpresei, haik eta egunen baten, esero soz huertatzen zaien e, e, irralekin harreman e, komerzialak eukitzea. E, gaur egun,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 konzentrazioa hori hondo dago, baina e, egun bateko mobilizazioek e, ez dute epeluzerako eraginik. duena da, benetan, e, boikota, e, dezinbertsioak eta e, zigorrak, irralenarukako zigorrak eragingo, eragingo dituen e, boikota. Eta, eta horretan horretan ari gara hori, hori da e, bi mila eta bostean e, nazioarte maila jarri zen kanpaina, e, paleeststinarrek Palestinako berrehun e, e, gizarte eragileek eta alderdi politikoek eta Gobernuz kanpoko erakundek bultzatutako kanpaina, eta hori da gaur egun, ba, nazioarte maila daukagun tresnarik eraginkorrena eta zilegilea, ba, irralgo trizkanttzeei aurre egiteko.